După tine, că dracul te-o lua. Am înțeleg. Eh, Grigori, rămâi cu bine. Cu gine, Chirița, și ai grijă, bre, cu vremea asta. Trebuie să prindem carnavalul în Târguieșul și-apoi nu ne spăriem noi de câțiva fulgi de omăt. Eh, luați-vă la revedere de la babaca. Haide, areștiți-o, calipsiți-o, guliță. Haide, haide, haide. La revedere, ma! Vedeți Hai, dați-i drumul! Ioane, mojâcule, și stai acolo, pe capră ca un digerat și nu-ți trebuie surujiilor să pornească odată. Bată-vă crușa de mangosâță, vă <fie> Cumpă cu coană-n-asta, să afin. Îți scriu eu, chirita bărzoi ot bârzoieni, ca să-ți aduc de știri că să o la ieș, cam pe vremea carnavalului, cu cele două fete ale mele, Aristița și Calipsița, e, și cu băiatul meu goliță. Mi-am pus tălp de sanii la trăsura mea și am înhamat 16 cai de poștă. Am aninat toate sâpitele și toate cutiile de care am nevoie Că doar n-am să sosesc în târgu ieșilor doamne iartă Am urcat deasupra pe Ioana, țiganca noastră roabă, cu încă o cutie de bonete Și nădăjduiesc că așa, în curând, am să mă aflu pe ulița păcurarilor, la barieră Ca să intru în capitalii Chirița în Iași, sau Două fete și o neneacă, Comedie cu cântece de Vasile Alexandrii. Interpretează un colectiv artistic de la Teatrul Național din Iași. Eu și eu, dar păi vezi cu coana că trebuie să trecem la catastiful barierii. Să mă trech la catastif pe mine, dar ce sunt eu să mă trech la izvod? Auzi vorbă! Ei, mai cobrasni co și mai sângulerații, ești ea cu sădiuță. Lipsești mozieși, lipsești de și că să ară, și te bac măr, Auz drzii, blestă mății, și bozești, În sticuri, el să vă scrie, sunt bacănie, catagrafii, parcăștii mari, făti băcăni, prașă sau lipscanii, lipsești mozieci, lipsești de iși. Cât țar păr, știi, Auzi, dârzi, scrie, să ară fără, ce o țară, o! Oh, că doar n-am urechi să l atalii! Avem poroncă să nu lăsăm pe nimeni în târg până a nu-l întreba din numii. Ei, acum are să-mi scoată și sufletul. Du-te mai omule, ne-i convenit în ieși cu coana cherița banului Grigorii Bărzoi de la Bărzoieni. Cu aristița, Calipsița și Guliță copiilor. și pomelic. Cum ai zis cu coane? Eh, ia-te surdu. Chirica, aristița, Calipsița și Guliță bărzoi, ot Bărzoieni. Mânaţi, măi, și luat seama la covăţăle, măi! Aici, în capitale, ieşi tot pe cu zilele-n mână. Hriţa, răstiţa, și şi gurliţă-bârzăoi. dracului nume! Parcă se bat bavele la gura ei. Mă duc să-i si tornă în catastrophic. Lăpşiţa, hriţi... Fărniţaţi, măi, joc bavele, mă, măi, măi! Ia, iat, nu tinu-mă eu, ia eu, la eu, eu, care să eu, într Ia, lor și-e vartala cu ce prohotii la Dacă vă buramojeșilor că v-au ușit copții de nebri! Ia la ne cu hai, nu ne mai năcășă, Când destul casa, avem noi cu Radvanul ăsta! Auzi, meata, Radvan trăsura mea din unt, nouă, nouă nou, nou, ușoară, cam de pe vremea bejănii. Hai, dimânați mai, și nu mai faceți ia, nicio o voarmă! Iaaa, odată copii răgate! Ia! La saba ciolarului, ciolarului, șechele avamisului. Oh, oh, oh, oh, Ia a ne-am troienit. Uai, ne-am troienit. Ia ca asta-i. Acum asta e chiar colac peste pupăză. Și tu, Vasile, și cu stai băru. acolo ca Am un putuc pe capra, m-am Deși ea te-am îmbrăcat eu o livre cu firetul. Coboare jos de ajută la trasură. Ia vezi-l, mă rog, că parcă e un troien. Măia, nu treabă, măi, nu ești de nici nicio treabă, mai. Păi dacă e chiar în zadar, nu scoate de aici nici drag! So o cu eu acuși pe dracuși, somnorosule, da, da. Somnoros, da, și eu l-am închis de două nopți. Ia uși că și răspunde acum. Ha -ha. Acum mă dau jos la tine, carnax. A? Na, că era ras în rupșășări. E acolo pe răzori, mai tontule, mai pune umărul și pinge că e școșcoșe. Haide, o pintin să vă vârtos. Yeah. Yeah. Mm. Ca o și v-aș vine pastra. a din gură, băi, că vă aud, cotchilină, n-auziți, fetilor? Fetilor, să vă urechile. Dar tu, amă! și stai acolo și plășști ouă. Da, te i jos, ca să se mai ușureze, să Acolo, dar fără scară. trebuie scară. ha <gînțeva> să-i dai o scară, coțofană. Deschid-i țaricine și-i sări acum rapid pe pământ. Haide, și doar cum mi străca cutia, atât -aleu, -aleu <gînțeva> ca atâta asta trebuie. Covoară, văd! Vă leu, vă leu, ce o străca cutia? Parcă n-a dins ai făcut ca să mi-o strici. O, o de mine și de mine. Când vine să țăp, îmi vine să-mi iau câmpii. Dar mult am să mai stau eu în drum. Carnax! când mi-au plăsnit și șirăturile din arotii, păcatele mele și le grele, știți. o calipsiți-o, dați-vă și voi jos, bre, că doar mi distrui mistroenit mai degrabă, iar că așa frumos, frumos, frumos, să nu lumeca, să nu Să mă cobor să eu cu să Ba nu, gulița, neneacă, e nu, în să nu rășesc. E, că vreau să mă cobor, Nu, suflet am spus. Dacă mă iubești, stai locului puiile și învălește-te cu contă și babacăi. Ei, m-ați de contă -s. Vreau să mă dau pe nu, să nu faci pozna asta, gulița din Ei, ca pe nu-ți mai cumpără, mama minavet. avet Știi, bata, flașnet așa ești, care ți-am făgăduit-o. de trei ani de când mă poți cu făgăduința. Gulița, mami, guliță, vai și -mi ești. Pruu, nu miești. Piu, nu fi de, -de Hai, flăcăi! Haide, haide că vă fac aduiesc la toți un și bun, e un fiferic de om, haide! Ia ca Pozna mare, unde-s surujii? Unde-s surujii? Unde-s surujii? O, fugit, cine l știe, la vreo mă poate, e, că nu-s și eu cu dânșii. Of, of! O fujit și m-a lăsat lat în mijlocul drumului Bre, bre, bre, poate să mă lovească ceva Oh, să nu te și mă rog, șaptezeci de năpădăi Chirie sunt Doamne, miluiește-mă Mă rog și de ține poștile ni mai mari poştilor, otcup și cu dipcanilor. se dea uite cu mine dacă-l ne curau, raua, să zic eu două vorbe, numai două, Ca să le pomenească câte zile mai trăi. Știi, cole, engolpion de anul nou, 1844. I-am să-ți spun otcupcic dragă Vel otcupcic de ghipcan Toți motanii fără șagă Nu-ți plătesc nici chiar doi bani Of, mai frate, de-ai pacate Cu cai de poștă să te pornești De multe ciude, de multe trudă ti cu poșta în bătrânești Ba nu-s propelii Nici căpițele Ba putret De ars în foc și plosca trosca și trosca plosca slugam n prișină, Ești tot piloc, slugam sluga prișină, Ești tot Drept să-ți spun otcupcic, dragă, El otcupcic de Toți motanii fără șagă Nu-ți plătesc nici chiar doi bani. Căci dacă pleacă Col în neacă, Glodul-ți lipește pe pinas, pocnește, și caii noștri, Alerg la pas. Bastau pe ti dau de maluri, Îți farmă trupul, din nu mai poți, Și din nu-ți pasă, Ajunge acasă, cu ochi, cu mână, Și cu trei roți. Cu-n ochi, cu mână, Și cu trei Poștii, dacă nu merg caii, Unde s-o fi înfundat blastamații? Aici ne-a zbun dispânzurat în iarmaroc. Vai alu-necușii! Ah! А эти каши тут И у то Eh, ce facem acum? Hai să lăsăm Harabajiu și să ne însuiem într-o sane de birj. Fie și așa. Hai, vine și tu, neamțule, cu noi. Hmm? No, gut, mai neam, gut. Iaca, iaca și vamesul. Cum numele dumneavoastră, domnilor? Nea lui e Spataru și eu, Aga Crastavețović. Amândoi cu șezuturi și cu avut un focșeni. Cât pentru nea lui neamțul e vestitul baron von Schonsberg. Care vine de la Ai, ca să dea concerturi instrumentale în folosul său. Zăcruși <gătă -i> să ajută și da înainte la Catastip, dacă poți, cenușarule. <gătă -i> Repede luaș pe bietul dorobanți, <gătă -i> nele. -ne. Nu me voia, nu me am dat să se Era ia ca un ninavet de canar cum vreau eu. Ia ca neamță, nu a apucat a intra în ieși, și-o început a rupe Nu-i destul când o asurză cu flașinăta de la Roman și tot drumul. Ia să vezi cum o să îngolăgănească, sunt patrioții. Iar la noi suflă vântul prin buzunare. Am scăpat din Forșeni cum am putut, cu nepusă masă. Că de punem mâna cu pe noi, Ni trânte poate la gros. Vrei să zici la pușcărie și asta din pricina ta, dacă ești prost și te-l de la cărți cu muța în sac? Ce pisică în sac, nenor? Vina mea e dacă s-a găsit-ără alt cartofor mai țeapă decât mine și m-a când am tras păriga de dedesubtul cărților. În sfârșit, în sfârșit, și-o fost, s trecut. Am scăpat de acolo. Acum ne rămâne să ne păzim aici cu câteva vremi până și să o face cum mușama. Deși trebuie mai întâi să ne prifașem numele. Să le mai lungim. Tu te-ai de azi înainte Pungescovici și eu Bondicescu. Ei, și apoi despre trai, cum o să o ducem? Că nu cu Escu și cu ovici tot covrici, tot spanac. Despre trai, he-he, Helbet, Feți fes de soiul nostru, Cu meseria stosului și a bancului, Nu ești. nu. ca apoi vezi tu, liță. Viața, viața e un stos de la început și până la sfârșit, Și lumea o masă de cărți, Tot meșteșul îi se pontarisești la vreme Și să găsești drumul norocului ca să faci roi. Hmm? Prea bine. Hmm, uh... dacă ai goană de fante... Uh o carte, carte chachá îți dregi Ne mă crede viața e un stos lumea o masă cu posta verde tot sugui de a gajuca gos, de a punta bine și de-a nu pierde Ei, apoi halal de mine Halal de tine, dacă vei ști Să-ți poiești bine o obrazu Și fără frică Da a -te roșii, Să faci transporturi cu șinstea Eh? O nineacă cu două fete Ațântii muntenii ca și pe treabă Pe trebuliță ah, ah! în vini stericali greșești, am alergat prin toate crişminele și surușii, tufă. Of, of! Și mi-a pus pe mine să mă pornesc de la bărșoieni. Ninea că nu te tulbura că iar te o dures plină. Plină, Cum să nu mă turbure Aristiso și calipsis-o, dragă, dacă m-a lăsat tocmai în mijlocul drumului cu cățel și cu Na, ce ne facem acum, a? Și nici un barbat, nimeni, ca să ne vie în ajutor Of, of, of, îmi vine să mă trântesc la pământ. Un bărbat? Iată-mă-s, poruncă. Și-mi văzură urechile și-mi auzură ochii, slavă Doamne! Iată, în sfârșit, un creștin. Doi cristiani cu coană, că sunt și eu pacile. Foarte mulțumesc. Da, mă rog, dumneavoastră, să mă ferișesc și eu cu numele dumneavoastră. Dumnealui, prietenul meu, este spătarul Pungescović. Și dumnealui, Aga Bondicescu, al meu amic. Un Spătari și un Agă. Fetilor, fetilor, țineți-vă mai drept și zâmbiți. Zâmbiți, norleu. liu. <gânt> Dar mă rog, se să ne norocim și noi. eu sunt cucoana Chirița, a banului Grigori. Și duducili. Brzoi? A, brzoi. Și duducile? Ot, brzoieni. Am înțeles, dar duducili. Copchilele mele, Aristița și calipsuța. Haide, face stai i frumos. Mărăs! Le-am adus aici și pe drăguțele eli, ca să petreacă în ieși carnavalul Și puneți-vă, boierilor, în gând După și ne-am năgăjut Pe drum două zile și două nopți Când să ajungem la ni Ne fug tocmai La capătul târgului Ne fug surujii Tocmai la capătul târgului <gântu -i> Cu coană, Chiriță Noi amândoi suntem gata la poruncele De-Italia și prefericiți de a te putea îl la orice ai dori în târgul nostru Bunatatea dumneavoastră și se potrivește Primiți deocamdată brațele noastre ca să vă ducem la gazde. Și cât pentru trăsură n-ai nicio grijă O-mi trimite boii noștri ca să o aducă Da, da, boii, boi, boi, boi Bucuros, foarte bucuros Vai și cu cuconaș de treabă dacă ar fi și holtei I, i, i. Dați brațul și mergeți ca fetelor În vârful scarpiilor Haideți împreună Vesel să pornim Și într-o casă bună Să ne de Haideți împreună Vesel să pornim Și într-o casă bună Să ne găzduim. De. De drag dragă, sunt preferișit, ah, Ca să-ți dau eu brațul, m-am învrednișit. De în veci noi oi uita, castes la brațetă Merg cu dumneata. Ah! Un zi-și iagă spatar. De-aș prinde jineri i, gineri, I în dar Unul ză și cel spatar de I-aș lua în dar Haideți împreună, să ne vorbim Și-ntr-o bună, să le găzduim Haideți împreună, vezi să-l vorbim Și-ntr-o casă bună, să le găzduim Da, guliță! Unde polițe? Tyrie Laysorn era să mâi Todorul o sură. Buniță! Buniță! Nu pe este ăsta musiu, cât pisel la nu te ispa! Pisela! Nu no, mă lasi, nu zic un Eu vă zură, uati, o ai ieșit de mură dintr-rasură, fără diblană! Saracan de mine, cofii înghețat! Șef așa aici, deavole, nu ți am spus că să nu ieși din contă, sub babac! Ei, m-a săturat din contă, sub babac! Lea, privește că e zoroșit nasul! Parcă i o sfeclă dejerată! Doamne, doamne, și păcate să ai prost! Mai va mai. Oh. Adă Adublă, și e dintr-rasură, că nu-l o junch, mai mare o fi bine Amu, amu, amu, ia canaș, suba cu Și voi care ați fost de la-ți lăsați să dezvăliți? vinem cu acest te păcatul. Nu vreau, nu vreau. Lasă că te spun eu, papa. Și fașii, vai mine, care să mă nebunească din monoaista. Parcă văd că iar m-a făcut splina. Ascultă-i, gulița neacăi. Haide că ne așteaptă țățașile. Nu-mi pasă mii de sasi. Nu mi, să sase. Nu mi Ei, vine că-ți cumpăr minavetul și-ala. Ș dacă e asta, ia-mi-l pe istă al lui Monsune Amsul. Vine cu noi, Monsune Amsul. Gut, gut, zărbevol! Laste văd eu acasă păcaturile ca ți-o-i dai eu un ved după șapă că nu le putem duși. Mai oare, mai! Trebuie aici cu țiganga, mai! Ca să păzesc lucrurile până și-ar veni boii să și trăsura. Vedeți să pierdeți băcutii, că sfântul e cu la Oh, și minuni, Nicoana Chiruiza oh, oh, oh. Coana mea asta, Saca Ahin Bine ai oh, Bine v-am găsit oh. Ai primit scrisoarea mea? Oh, da, cum? nu, cum nu, dar nu mă așteptam ca și aș sosit Da, dumneata, cum de te întâlnesc singură lângă barieră? E, am ieșit puțin ca să mă primlu apară din târg Că pe târg îi potop, te ferească tu -mi da bine, pijos? <gășe> nu, nu, nu, nu. Haide, haide, nu te roșesc, sora dragă. Lumea lumii, tinereța tinereța. E lumea lumii lume și tinereța-i Și te sastisești. Lasă-vă, între noi... Dar nu mă sastisești, sora, nici de cum. Mă primlu pijos, pentru că așa îmi place. Am venit cu Sărdarul Culeț. Cu Sărdarul? Mi-te-te-că. Mm. Mi Săr cu coala chiriță. It's... Plecă și un arhon, Sărdar. Eh, Tot la azi mai marile polițaiilor. <laughs> Director și supusă slugă. Și la mai mari. Amin. Da, unde sunt dudușile? Ura, cam de mine, chiar. Uh, Unde-s? <laughs> Trec. Da, bine să să așa că, s-au pornit la brațetă cu doi cavaleri. Ei, la brațetă cu doi cavaleri! De cum zici, soru, unul Aga Bondicescu ce, ce, ce. și celălalt O Pungescovici. Doi bujori, surioare, două zarnăcatele. Bondicescu, Pungescovici, Mare Pozna. A, Kirice, să poate să slăși cu o pe mâna unor necunoscuți, Dar și ne știi ce verbal. Vai de mine, pe limbăs. Vai de mine. Ah, când începi să mă umfli grija din tălpi. Mă furnică sub doar și prin spate. Ia că asta. Nu cumva să zarespi șosea? Uștiu. Alește-nțo! alește Auzi cu coana năstăsică, Vameșul din Focșeni îmi scrie cu poșta de astăzi despre un oarecare bondici unul pungescu. Ei. Doi coțari care au dezbrăcat lumea pe acolo. Iauzi. Și mă sfătuiește să-i privighez de aproape. Oare tocmai ei să fie? A, <laughs> Nimica! Tufă! O intrat fetele în pământ! Măi de mine, măi de mine și de mine, Sardar, nu mă lăsa, dacă află barbatul meu, am sfeclit-o, Ioane, alergă, alargă. ba, ba, tu rămâi acolo cu țiganca, Arfon Sardar, ridică toată în chișoare! saracan de mine, așa poți, sunt puriniei fetele de la oci, hai de grabă cu tății să le căutăm, beata Aristința, beata Calipsința, Sfinte Mina! Să știi că îți dau șapte paraclisuri! De grabă, de grabă cu toți alergăm, Să mergem în grabă să le căutăm, Voi detile fete că le-am prăpădit Și le-am dat pipete de-acum, m-am topit! De grabă, de grabă cu toți alergăm, Să mergem în grabă să le căutăm, Ia-te uită! Ia-te uită! Ia-te! Du Du-te cu țârlăitoarea asta! Ah! Ah! Carnaxă că să, să mă prăbușesc! <f> Un fertrăglic, donără! <f> ne vedem și noi la gazdă în Târgu Ieșului. E plăcut aici la Ieși, nu? Plăcut, Cucoana, plăcut! Oricum, mai plăcut decât pe coveltirea trăsurii. Atunci să ne pregătim de bal! Flașneta, iarăși flașneta asta care să mă năușească aici cu flașneta lui. Câte i ca de mare, tot țârlăiește de urlă tățc înima halale. Făioară, da, ia du-te du și spune cu să tacă, că m-am săturat de moză, ca asta ca de mere, pădureță. Ia că mă duc! duc. Îmi vine acru! Așa mi se cade dacă mă potrivesc să-i cumpăr minavetul de la neamți. Vai de mine, trunc! Ei, mi-a intrat nucușoară noci. Ha, vin cu. așa! Aud, aud, cucoană, ia ca. Mă rog și ți-am spus, eu când ți-am porunșit să-mi pregătești spăișoare de bumbac pentru sprinșene, aud? Băi, mi-ai zis Nu să... ți-am zis eu să le faci subțiri, subținele? Ia vezi cum mi le-ai meșterit! Parcă-s buzdugarii de vel armaș din vremea domnilor greși! Ei, dar lasă cucoală că stoc tocmai cum trebuie, doar ți-am mai făcut o opamatufuri și bădanale de sprinșene! Niciodată, niciodată nu ți-ai făcut așa fă Parcă două lichitori uflate. Îngenate cum trebuie. Disghinate, cocoană, dizginate Hap, hap, șu! Să trăiți, să vă Şi... de bine. Mă o fi pomenit dumnealui Ioană? Ei, v fi pomenit, cocoană. Oh, când ar fi de față sufletțelul meu să mă vadă... Cum și-ar mai răsuși el mustiațării? Ii! Hacciu! Iar mă pominești! <ouri> prin eseni facti prin ini ridicu foc Dol. Când un tinerel îți plași Și-amorez voiește la fașii Cât mil ei puți la ochi L-ai trecut cu didioc cât-i joși și din sprinșeni diamor, i amor să umfl peni, Cât din buză mi zândești Chiar pe loc îl nebunesti per i Ja, Cine ești să măriți fetele, am prins la istericale ca o geratică. Cherețe, dar n-am vrut să-ți trec pe la poartă ca o străină Ei, cum să mă rânjarisești, tocmai dumneata Rânjarisești? Ei, ia ca și luluța, ai scos-o de la pasiona. Da, astăzi Da, pentru că mâine e duminică Da, și frumușică-i diavoloaica Să exact. să o mănânci de viit Să mă mănânci, mersi Și n-ar nici măcar dinți <laughs> Bata-o norocul că nu o să Hai, din, o să te sărut, hai, din, amă tușica m -a, m -a, Mama, ce poți să mă tușica deși o pus pe fruta o doare capul? Și si e doar si lipitor și si lipitor, și lipitor. Unde vezi tu lipitor? <laughs> Sprânșieni! Si urei numai pe jumata! <laughs> Cum i-aș mai sun și eu gâtul să fie fata mea? Mama, sunt copii și mie o părecchi de sprânșieni din târc să-l pun pușii de ama. Bine, bine, bine, bine, să-l cumpară. te să te și să tacă de la așa, so frate, să vorbească, e copii lebreie. Să cunoaști că au invațat la pasion. Pansiun, că nu pasion. E și pansiun, că doar n-am cu guvernante. Da, ca să știu și eu n-amțeas. Guvernante, mă că nu guvernante și că așa vorbiți pe acolo prin provinții? Guvernanta ne-a spus nouă Că vorbiți o limbă nouă Când îi vorba de parchet Ziceți că-i curat pichet Când îi dita tapisărie O numiți patisărie Când e botinii de glanț Ziceți botoaiei de clanț Un ceasornic, hronometru Îl numiți cu barometru Șor și lucru de bonton Monton, zebon sau triton Ha, ha, ha! Şi juvaierăi, şi tritonţa şi traje o trântorle, are un duc câţi şapte de dă dintr-înza nişte vorbe. Ei, rog, mă rog nu le-o deoţi. tot? a că o sărit un dinti, mătuşit. Un dinti, bai, de mine, care dinti... E un pai. Adată să știi, mătușică, că ai ieșit, nu este obișnuit să faci P -p pun o obrazul altora. Nu-i frumos. Auzi păcatul, auzi cum șalat, mi a sărit dimioțanit inima din loc. Să spun drept s dragă-ți, tare, caznii, Luluța, dar e cam obraznicuță. Adică să nu te super. Mademoiselle, ceri pardon, mătușă. Nu vrei că îți mama? mamă? Apoi să te duci de grabă la colț și să nu crești. Merci, mamă. Tot mă dureau pișoarele. Mai bine și de piscaun. Aha, din o a făcut. Dar eu o pui la colț, dragă. lasă să mai prindă la minte că prene prenebună. Dar, le spune mă rog, ce fac cu obchilele dumneavoastră? Areștița și calipsița mm -hmm. se gătesc de bal pe de sară mm -hmm. la mata. Pe de sară, Dar de pe acum... Dar de pe otocar știi, bă, ta, cum sunt fetele când se gătesc de bal Balii trebuie una, balii trebuie alta Deci când te trezești o noapte de tot deși ea mai bine se sapuși de tauletă dar acum de cu ziu, știi, vorba veche da. Însuratul de vreme și sculatul da. de dimineață A, Apropo, da. apropo de însurat nu s au înfățoșat niciun holtei ca să-și ceară dudusele Of, batei, i conșina de holtei să-i bată Ca asta mă mănâncă de vie, dragă Ai fete, soro, ai și pe real Da și că este la teatru un cântec Of, Oof, oof, oof. Da, oaf, oaf, oaf, o... da, da. A, îl știu Stiu, știu, stiu din piatra, din Ei, Nu știu din care piatră o fi, dar nu-ți uita vorba L-am auzit și eu la botșeni mm -hmm. Și de atunci și am huieștine contenit în cap ca un bondar, Am să-ți-l cânt mm -hmm. Stim și mumos, și zâmbești, îl slăvești, doar să poți să-l jinești. O, foa, soro, dacă cu o singură fată ai atâtea supărări, dar cu două, da mai șez, dragă, pentru hatârul meu, să mă vezi moarte, să mă îngropi dacă te-ai duci. Hai, de mine că mi-am găsit beleaua. Și așa cum îți spunem, draga mea, zic într-o zi boierului meu, frate, știi că avem două fete mari? Parcă-l aud. Ce mari coșcoșebre, cât niște zrafuni Bărbatul nu tare mucalit, uh -huh. bată-l norocul cu un card de galben uh -huh. Ei bine, zic eu, gândit ai dragă să le mărităm da. He Le-am găsit doi bărbați pe sprinșeană Mă rog, care și care? cu brusturi și căminarul cu șurle. noștri de moșii. Brustur și coșurne? Uh -huh ia lei, frate, dacă cum o să dai eu fetele după niște boiarnași de țară, bre? Fete frumușele, tinerele, curățele, hărnișele cu franțuzașca lor, cu gitarda lor, cu cadrilul lor, gospodinii buni, iconoameni, șetite, jucate, pericopsite, ghilosite, să le fac eu pe una brusturoaie și pe ceilaltă coșuriloaie, atât să ajungă aici. Auzi, dumneata, brusturoaie și coșuriloaie, mai bine ori mocni și ori în casa noastră, părinteastră. Na, no, no, no. brusturi și coșurile au moș. Au bune, au bănisoare buni, au vitisoare bune Ei, și, și, pentru că au ei niște jite, deși ea să-mi fac o și să-mi dau după ei Și cât tăi cucu și-or pune dumnealor pofta în cui ba, nu și pune pentru că le-am făgăduit Ba și pune-o pun nu ba, și pune-o da, nu, Ba, nu, ba, nu, ba și-or pune-o și Fără doar și poate, când m-am trezit ghetu sufletelul meu de barbat era lângă mine și-și zmuljea mustețele șir cu șir de dăzde -dă -dă okay. Și pentru ca să mă liniștească, ne-o făgăduit să mă lase să vin aici și încâșleși la ei, cu fete cu tăt. Mm -hmm. Pentru ca să șerc, doar lui putea mă rita pe ei. Mm -hmm. Însă mi-o hotărât ritos. Okay. Că dacă noi zbuti să prind prin ieși Până la sfârșitul carnavalului Apoi mă brustuluiești și-mi o odoarele Și până acum nu s-a arătat nimeni? Cum nu, înțelegi că și ce am sosit aici Mi-am scos fetele la evală Așa. Pe la teatru, pe la soarele uh -huh. Ghilosăte, gătite, împopoțonate Îmbrăcate tot după modă da, Ce dracu să faci? Dacă ai juvaieruri, trebuie să le arăți <laughs> Sigur, ești în sfârșit? În sfârșit, draga mea, am <laughs> prins doar în Dar uh, nu ne-o nici unul de Isaia Dănțuiește Cine și cine? Aga Bondișescu și Spataru Pungescoviș Sărtaru, cuculeți, mi a vorbit de ei ca de niște berbanti Aud, mă rog, îi cunoști? Cum nu, vin în toate zilele să ne vadă Și știi una? Pare se că le s-o aprins călcăile oh, Și-ți spune Chirița nu n-ai șerșetat cine sunt, de unde-s, ce stare au? Și atâta șerșetare, draga mea, când unul agă, și celălalt îi spatari. Și apoi tineri, soro, cu vorbă frumoasă, cu ighemoricon, cu tapieturi, nu ca brușturi și coșurle, groși de șafă și niște morocănoși. Așa, jineri, mai vine de acasă, nu să-i vezi. Nimeacă, ca un ravaz de la babaca. Un de la dumnealui, adăr încoași cu voia ma cu de asta, mă Sipetic, dulzi! Vai, vai, vai, cum am bate inima, parcă investești ceva bun. Sărut, Gurița Matalis, cum pamechirit Mai întâi, nu lipsesc a șerșeta despre întregimea sănătății Matalis și a coptiilor. Uh -huh. Al doilea, vei ști că din mila pronii șerești mă găsesc și eu sănătos. Însă, Fifița, o poasată de ai. O trapat? Bine o făcut, că m-am muscat tot din nas. Taci da barbarului! Fifița! Când ai feti cu ala asta, să că și cățelușe. Ce Nu Numai atât ca era și când hămăie. mai e. Dacă îi fi auzit glasul, uite așa pe eu mă gândeam, gândeam, gândeam. <gângângângângângângâng> nu <au> l-am văzut cum l-am. E <gângângângâng> în sfârșit. Și șofo s-a dus. Așa ai scris. Toți suntem niște moritori. Al triliei înștiință că cășlejile se apropii de sfârșit Drept care îți poruncesc Ca să-ți faci catrafusele și să vii înapoi Îndată la bărzoieni, Ca să facem cununie cu, cu paharni, cu brusturi Și cu caminarul cu oșurlă. Că -și la din potrivă vin eu însum La ieș ca să vă umflu Pisus cu nepus în masă Almatare tale soț supus și iubit Grigorii bărzoi Ot bărzoien. 15 genarii 1844 Ba care să fie aici? bine îmi pare, am să-i toată ziua din minaviet, Minavet, minavet, lasă! Ce e și ea minavet? Minavet? Flasnetă, mademoiselle! Ai văzut, dragă cu n asta să și-mi scrie, dumnealui, și mă sfătuiești, ma ta, să fac? Știu și eu. Știi și? Îmi vine să-i strâng ușa pe Bondișescović și pe Puncescović ca să-mi o odată și gândureau Mică mă uită odată cu barbatul meu o țop, hop în spate și apoi să știi că am cam codelgito. Păi cum i-i dragă, cu Dar eu una ți sfătuiesc: să nu te grăbești până ai aflat murit și nu sunt codelgito. dragă, dar nu ți-am spus de atâtea ori că unul i-a și el al Nu cumva vrei să-i păstreze pentru trântoarița ei. În sfârșit, e treaba Dubitelie. Eu mă duc. Dar nădăjduiesc că nu-i lipsă de sară de la bal Cum, doamne, iartă-mă să lipsesc? Să poate când am fete de căsătorit? Hai, luță și zi bonjour, mătășică Bonjour? E poznă din oaste, mă baba Ce-ai zis? Că nu ește a păcatul lișit, aș mai trage eu Ei, la revideri pe de Hai, La revedere! Acum, haide grabul am la îmbrăcat. Guliță, du-te și spune străile și de anul nou. haide deși, te fă ca sufletul meu. Vasile, Vasile! Ioană, Ioană! Vasile, Vasile! Și încoloșului, dar vine de pune <fie> Nimeni întinde, tinde, nimeni în dai. tufă ca punga noastră. Poftim, Arhon spătare, ca aici suntem la locul nostru. A, poftim Dumnezeu întâi, Arhon agă. Ba, mă ferească Dumnezeu! Poftim, poftim, Ce se potrivește? <laughs> <laughs> ne poftim ca oarecine la Iar Nu pomeni de temniță, nene, că mă fior până în unghi. Pentru cine ai culiță? Pentru că ai părjolit mai dăunăți la cărți pe Sărdarul cu culeț? Precum zici, acest onorabil Sărdar e director la Agie. Și-am însemnat că el ne urmărește ca o umbră peste tot locul. Nu cumva oare vrea să ne joace vreo coțca. E, până la coțca lui, iei-o tu înainte cu coțca ta și z. Bun, 40? Cu urmați 50? O, o știu, dar mi-e frică. De? Ce să fac? Mi-e frică! Cu un director de agie nu e lucru de glumit Că ce poate în o mânie, să te pui la dubit Pentru ce să-ți fie frică? Nu ești neneovel spătar? A spătare chiar nimică! Înțeleg, fi Agă, agă, bine, fie! angu nobil și îl primesc, însă, însă, de agie eu mă tem și mă feresc E, hey, degeaba, nici că o să pot să-l fac om. Dar ia spune Din surat ne surăm, Zestră este e, Trebuie să fie ca de la țară Și știi tu că la țară sunt grașe boboci. Boboci? Boboți? Vrei să zici că-s mm -hmm. Bine ar fi să ne luăm de vorbă În sfârșit cu, cu Coana Chirița Cu Neneaca Bine, da Începe tu că ești mai eschisoar mm -hmm. Nu mai e de sare în Oare... Oare unde să fie? Ia, ia, ia, ia, ia, caută printre uși. Să trag o repede aruncătură de ochi? Bine. Altă nu ne rămâne decât să ne însurăm. Pentru ca să scăpăm de creditori și de lipsa de toate zilele. Dudușile-s cam, da, vorba Rău cu rău, însă mai rău fără de rău. Auleu, ce ce-am văzut ochi Baba își pune boia în păr. Ia uite pe sactelele. Pri, pri, pri, pri, pri. Și de vamoșanii cu dresuri, mm -hmm. și alb, și roșu, mm -hmm. și negru. E, se vede că zogrevești cu coana. E, ce văd? O foaie de zăstri. Nei culiță? Vino de grabă să vezi. Ce anume? Ascult. Foaia de zâstrie a fișilor mele. Aristița. Și calipsă uh -huh. două prosoape de miri, bergbalăcul pentru ras, cu sute de coptile la gheghef, două kiseli de tutun, tij cu sute de copii, cu fluturi, două tocuri de pietine de catife, tij cu fluturi, două călăfuri de imamele cu muțunaki, tij cu sute cu fluturi de coptile leu ce de mai fluturi, o să părim chiar grădin cu flori de maca, Așa, și în sfârșit câte o mie și de galben de fată Banii naht, împărătești și cu zâmți O de galben? Ah, ah, ah. Ișala, mașala, m-am făcut bun. Ei, mai bine era mai puțini fluturi și mai mulți galben Las-o, neneo, că bun și ăia, cu o de de galben capital? Îmi fac stare și închei când să le fie de bine cu jinerilor și tot neamului lor. Iscărit, banul, Grigori, brzoi Ot, Bârzoi. Brzoi! Nu te cunosc, dar prelegea mea te-aș băga în dacă ai încă pe de urechi. <laughs> Vivat, viva pentru noi! Soarta începe a fi cu nuși. Viva, viva amândoi! Ne-am făcut boier căpul. Viva, viva pentru noi! Soarta începe a fi cu nuri. Viva, viva amândoi! Ne-am făcut boier căpul. Salutăm mânușițile și picioarele de dușilor. Oh, Ești mm, și voi și fii din noi care am fost întotdeauna. Suntem și vom fi învești supuși sluja alineacrei dumneavoastră, știi? Și chiar adoratorii copililor din neacă. Da, și... dar adoratorii și mai înflăcărați. o ei, tu, a? pe calipsița. Treci lângă ei, trece lângă îngrije. Haiti! Când Nu mă îndoiesc de Ducalistiță când din șasu și ți-am dat brațul la păcura Ai înțeles că te iubesc Ui, eu. Sper, domișoară, că Ui, Măsiu Ui Dar șarmant de animant de columbelă În etern te va iubi Aout Merci Shi eu oh, tij odudu oh, cuțe se fiu bouffe se fiu cuțe <pelans> dacă nu te voi slavi Toujours Merci Shi se Să mimi! Te pis nimeni! Vă opți! Ce? de bine! Aaaaaaa! Amin! Vă blagoslovesc! Mama! Și mama, și mama, și vă spăliați! Și si-o caua! Vă iubiți să vă fie de doar nu ți vitregă. parcă și doresc eu decât fericirea voastră. Inima mea de mamă, pentru că eu v-am crescut, v-am hrănit, v-am alăptat. Luați-vă, însurați-vă! Eu vă dau blagoslovenia mea! Ană, Acum și purureaș în viești și vești! Slavă! Ție, Doamne că m-am cotorosit! Cu coană, Suntem pătrânși până în suflet și cred că ne-am sărit de a fi jinerii și mai supuși, și mai iguali! Păcat că n-am frunz nici la Puțin. Cu coană soacră, îl las pe noi atâta țin Înțeleg, fătul meu, drag arhons patari Eu atâta vă spun, noroc bun Și mulți să-mi Și ferișiri Și să mulță... Și într-un șase bun. Ah, când am să duc eu vestea asta în bal, dumneavoastră veniți la bal a fi noi? Mai târziu, poate, dar nu nu suntem poftișdeni. Tași mult, taște să ne dați voi, avem și până acolo. Bucuros. Haideți să pornim. Golițe, golițe. A bucnea. Gata, ești suflete. Iată, măs! Hai distăţi cu veselie, Hai la bar să alergăm Și n plăşere mai vie Până mâini să tot jucăm. Hai distăţi cu veselie, Hai la bar să alergăm Şi-n mai vie Până mâini să tot jucăm Aţi înţeles, ce v-am porunşit? Am cu în două ore ne sosesc cu aspeții. Să prindeți lumânările. Maman, eh? eu să joc dacă mă pofti cineva? Să joși? Auzi, ta, un copil cât o șchioapă. Să joași, auzi, dumneata, zău că nu mai sunt copil în de azi. Îmi dai voie? Che-l plezir! <laughs> Da, bine, Luluță. tu știi să joci? Cum să nu știu? Am învățat la pension și valță, și cotilionul, și polca, și mazurca, și cadril, toate dansurile. Frumos, da, Și carte, ai mai avut timp să înveți? Și nemțești și italienește, și francezești. toate limbile Da, afară de limba ta, limba românească Păi dacă nu știi nici, madama? Și ești, și nu vine la bal de pe acum? De pe o și nici măcar a nu s-au aprins policandrăle să să fac burca Mama, mama, vine mădușica Manachirița, de pe acum? Of, slabă, domnule, că am ajuns cu capul teafă să arunc cu ananastea să că? Păi, salut! Domne, doamne, dar au ei pe ulița Matalibri! E, de uliță! De hamite ne-au venit! Am venit până aici, tot cu zilele mână Păi, ulița sa este, paverea asta! Nu poți să faci doi pași fără a povestea vorbi. Ori cu capul de teatru, ori cu teatru de cap. Și <laughs> apoi vă o laudați cu ieșuista dumneavoastră. Asta <laughs> capitalii! Apoi, așa, capitalii! Mai susite! Poate că ți-o mai sărit un dinte pe drum? Ba nu a sări, sărit, că e o firușină. Cu paveaua asta poșită, uite că ne-am mușcat limba de vreo șapte ori până aici. Să eu ne-am mușcat limba. Și eu? Și eu! Ia ca și detele copilul și-au mușcat limba. Sărmanele de ele, da. dar nu-ți uita vorba cu să. să hmm? că parcă nu văd încă pe nimeni în bal. Dar păi încă nu-i vreme. Aici în ești, pe la noi lumea s-adună pe la 9 și și acum de pe 8. Dar bine, dar ce să face noi pe la 9-6 să șudem vedem cu cam Nu vrei să mergeți la teatru? Merge, mergem! Este loja mea? La teatru? Mm -hmm. Aha, îmi place. Dar și să părăstuiești, mă rog, în asta seară. O piesă nouă. Ca Două fete și o Ah, eu mă duc drept să spun. Eu mă nebunesc de râs la cel teatru Și nu ai din <gânt> Dacă poftești să mergi, trăsura mea e gata. Da, bucoanea. Zii să tragă la scară Sărut ochișorii Arestiți-o o Hai, da, fetele, fie. veniți cu mine e, Da, poio, din ea, că să nu vin Matapoiule, rămâi aici ca-i să pe drum Șezi cu duduca lui Luța Mai știi pozna? Poate că ne scrim mai târziu cu afinoaie Hai, fetele, La teatru românesc, unde răni li din fire, ne încruciat să-i Haideți, haideți, cu grăbiri, la teatrul teatru românesc, unde răni li din fire, ne să-i Da, și de puia Gaia? Ordea baba oarba parcă la școală Vă-și de mine Mă duc acasă Nu, nu, nu, stai, stai Îți fă să-ți dau pace de acum Numai să nu ți uiți drept la mine Iar mă umflă râsul Foarte bine, m-ai uitat de-acum mezi zâsul Cu coada ochiului dacă vrei Ia spune știi să joci? Hai, hai, hai M-a învățat un fransus să joc carcanul Ia asta, să gământ lise cu, cu pișioarele el apoi să jucăm împreună tot balul, da? Exact, da, să atașat îți din pisioare. Au, o întrebare, parcă n-aș fi din ea. Și nu te supara. Credem că îți îmi că poate că. Mițicițică. Tipoftești? E, măcar că se buneacă îmi tețică. Mm? Sinti vreo 70 de ani. Mm. Astai tot tremură capul. <laughs> Matale de că sa? De 15, 13, 15. Kens 15. 5 the E, îmi dai tefla? Ia n-ascultă, manzela, prelezia mea... și, și, mă rog, și. Si. Nimic. <laughs> iar te-ai uitat drept la mine. <laughs> Eu? Sau să via, mă mă duc acasă. O, oh, iar te-ai supărat, dar iute mai Și Să stică siuti. iute, ca Hai, hai să ne împăcăm. Vrei? Dă mâna încoace. Mm, al dracului, fetisă Mă susieste ca titerios. Așa, Acum fiindcă suntem prieteni, hai să cântăm și să jucăm. Vrei, mon sigurulita? Bucuros, da, dar si să cântăm. Frunză verde. Da, nu, nu, nu, nu, nu. Lasă-ți cânt eu un cântic care l-am auzit la guvernanta. Cu joc la sfârșit. să te văd, adică să te aud. Îmi deschid urechile în pat. <laughs> dacă-ți destul așa cum sunt, îți deschisă tu opt. Mă pucurie. să un bun garț. Ascultă. Da cum-i zi cânticului? Drin, drin, drin. Drin, drin, drin. Parcă-ți zurgă lăi de sani. Ba mai curând clinchia de galbeni împungă. pungă. Si păcat că n-am minavetul aici. ia strazi un concert de cele tătărăști. Mm -hmm. Aici, cinești, vrei să ai răsunit, La toți să plași și să fii chiar slăvit, Cel mai bun tip e produci un sunit, Un sunit viu și de toți prea iubit. Drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin. Vrei amortățoții peste spate, și la prileși fi cam obraznic Iar de voie-i să ai învești dreptate și el mai bun chipi să faci prumușăl. Drin-drin-drin-drin într drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, într drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, drin, <laughs> nu vrei să jucăm o lacă? Hai! Cu plăcere. <laughs> Na, te să mă jos, deavoli! Să vede că balul s a și început, deși nu a sosit încă niciun musafir. Eu sunt cel din tăi. Dar ca prieten, vechi al cucoanei în a sa de datoria mea să vin odată cu lăutari. Am adus de la Gi vreo doi epistați ca să șadă la ușă. După formă, când ziua de astăzi un bal fără slujitor la scară și ntindă nare are nici Ifos, nici Egemonicon. Uuu, oh, sărdarul cucule! Eu cel întâi? Și cel de pe urmă. Dar purura credincios și supusă slugă cu coana asta sâcă. Și mm! <gri> din tâi? Ba, astăzi te-ai trezit pre târziu, Arhon Sardar. Da, cum? Au venit alții înaintea dumii Și care? Cu adachirița cu tot ne-am ei. Încă nu a apucat să repeși să aprindă lumânările și dumnei. țop, oșu fost aici. Mare poznăși, dar unde ți rog, Am trimis-o la teatru ca să-mi treacă până și începe palul. La teatru? <gără> <gără> da, să vede că nu știi ce joacă în astă seară. O piesă nouă, De două fete și nu e asta? Ai făcut Pacostea Și. Ce Apoi are să se mânie focul cu anachirița pentru că... <gără> E chiar piesa ei. e. Da, dar ea lasă un color concertar. Dacă pentru cel mai mic lucru ar fi să tot mâini unii și alții când se joacă vreo piesă, apoi n-ar mai fi chip de a avea teatru național. Să dăie Dumnezeu să judece și cu coana Chirița cadna ta, dar parcă nu-mi vine a crede. Mm, Apropo, Știi pe cine și au ales gineri cu arachirița? Și-o găsit gineri în sfârșit? Mm? Slavă domnului! Că mult o mai umblat căutându-i cu lumânarea Abia ta femeii Dar pe cine Pe și ei doi de care mi vorbit vorbită unăs Bondit și pungescu? Mm? Ce zici? Da, așa, frate, o ales, o ales până o Mi-a spus la urechii piscari Dar bine, soro! Mm? Acest niște târii brâu de n-au marci. <laughs> o fugi din focșen ca să scape mm? de mâna administratorului Fiindcă dezbrăcaseră lumea cu teșme. Chiriilor. De când îi pasc eu, că doar, doar eu îi prindic-o o și să-i trântesc la dubă. Așa. Până și mai alalte, m-am pus cu dinadinsul la cărți cu ei. Așa, nu i-ai prins cu vreo coțcărie? Nu, să feresc din mine ca dracul de tămâie. Mm -hmm. Și mi-e mai mare ciuda că mi-a luat vreo 15 galbini. Din banii dubitale? Aș, nebun sunt, dar las că nu scapă ei de cuculeți. de că s-or strecura toți banii, tot am să-i Dar ia spune mm? nu cumva spoftiți în ar la bal? Nu. No. Păcat. Ia ca musafirii, încep a venit Arfon Sărdat. Primește cu prin data boiere că eu îi primim cucoanele. Bucuros, bucuros. Mai bucuros aș primi cucoanele. Să-mi lup plecutul carnaval, vii pa cei care vi dau bal, în plecutul carnaval. Doamna mie, îți mulțumim, balul ti este minunat. trebuie să-mi lup zăva să ferim, parcăl halima curat, vii pa care vi dau bal, Sunt foarte smulțămesc de lozniță și de teatru. M-am eglandisat de minune. Îmi vine? Îmi vine să plăsnesc, na. Vai, bată-l conșina de oftori care o fi așa la... Dar și-ar el brec cu fetele mele de se leagă damne, să leagă ni tam ni am de dânsele. Auzi? Două fete și o nineacă. Eu cred ca o proastră, că o proastă că vreo istorie cu moral și mă duc frumos la teatru. fără ca să-mi treacă măcar prin gând ca să mă văd... Parastuindu-mă chiar pe mine Că dumneata? Da, știi bucățică tăietă Ba încă și să mă arăte la o mulțime din boieri, mă rog Cum m-am troienit în păcurar Și cum îmi fac sprinșelile Și cum mă sfădesc cu Ioana țiganca Și cum mă ținuesc ca să măriți fetele. Dar și are el cu mine Și are el am împărțit cu coptilile mele Aud? Ei, lasă, lasă, coană, chiriță Nu-ți mai închipui lucruri de pisea lume. Aba, și te super deja jaf. Am un tipul ies care e un lucr de pescuit, eu, eu. Dar l-am văzut eu pe actorul acela, l făcându-și din dinaintea oamenilor. Așa mi-a venit un paraxân că am ieșit numai decât de în Și noroc am găsit în, în scara fiadului pe, pe, pe, pe Pungescovici și pe Aga Bondicescu, care m-au până aici. Iată-i pe amândoi! Bună, Bună seara! Da și eu fi poftit la bal? Ia ca voinicii am să-l iau urma toată seara ca un prepelicat. Doamne, de s-ar face mea mai mare ca să scrie și el o piesă de fteatru. Am să-l pun să toarne o piesă a uftorului, dar știi, să-l fac. Ei, bine, bine, bine, lasă, treacă-ți acum și eu o înghețată, doar te-ai mai răcori. De care poftești? De-a lămâie? Euh, nu vreau de-a lămâie, că îmi dinți. dinții. <gune -te> Dați-mi vișere roșă, că batic bai bine la voi. Haide, servește-te! Hmm. Da, Mulțumesc! <gune -te> mă hmm. bre! Mămulica mea, e ca o ghețării! <gune -te> <de. gune -te> Domnilor! Nu mi-ai dacă în astă seară un joc de cărți, un stosișor, ceva, m? Acum are plăcere, domnule director. lască că pregătesc eu Vili, și pe urmă aport. Oare? țapă doamne, de a prinde cu vreo coțcărie. Fetilor, n-a că se începe danțul. Țineți-vă frumos și nu fiți așa de pot Hai de Haide, areștiți-o, haide, hai că au să vie cavalerii să vă poftească. Zâmbiți, vrei, zâmbiți, mai trageți cu coada ochiului ca și celelalte. Ia privește toate moașele spoftite pe rând, numai ale mele locului, parcă sunt șipte. Să vezi că noră să se miște toată noaptea. Tos. Mm, mari noroc ai domnule, Haha, ha, nu fie de de ochi! Mă paște bine norocul cărților! Să -ți jur că sunt măsluite! Poftim? Ha, ha, ha, că galnic mai ești, arhonsăr, dar hon <hie> Mă-siu, siu Ma De ce ai tras din sub tu cărților? Aha, bine, aha. Eu ce facut făcut, băi? Mă-măzura! Acuați, carule, cu de asta mi -i umbli. Bine ce că te-am prins! Ce vorbe sunt alea, domnule? Ce vorbi? Dar de când vă pasc eu cu prăjina? Domnule, mai bobo și să pasc cu prăjina! Și boboc, Și boboc, ce fișorul Ce, bobo? Găscan? Eu? guscan! Nu a scaun! Ce este? Ce s-a întâmplat? întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ei, ce e, e, ce e, ce da o și pe capul i acum. De Cine? Cine dă dat rău o palmă? Cine a primit rău o palmă? Auzi, nerușinare! Ne o rușinare. palmă, o palmă! Ce este? s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? stau încredinit Așa scandal nu sunt o pomenit Vai și scandal mari, s-au încremenit, deși de mă sunt amețit. Vai și întâmplări, s-au încreminit. așa scandal mari, nu s-au pomenit. Ah, ce bine-mi pare că i-am căptușit. Domnule, hai să ne dai satisfacție. Satisfacție? A, da. Iar așteaptă! Porunca, pune-ți mâna pe lui și pe lui. Am codul Chito. Perhonogă și perhon spătari și catahrizia ia starhon spătari. Nu-i niciun catahriz cu coană. Am porunca de la departament să-i arestuiesc. pentru Pentru că unul-i bondici și celălalt pungescu. Doi coțcari din Focșani. Coți! Coți! Cinerii mai coți! Oțcari, valeu, am dat și-nstea de, de val! Valeu, o leși în albineagă! de ganță? Babaca, babaca, o a venit i gugula! Dar, care e de e cu balul așa, așa! O și eu, Grigori, Eu, eu și cu mine cu pană, dragă, da? Dar unde ne-i ca cu pui? O Iar o măi, măi, măi, măi! Frumos mai Ia, ia, vă rog, vă rog! Feriţi într-o parte, că eu îi sunt popa. Acu şi ca o muscă de iarnă. <laughs> ia, ia, treceţi, treceţi. Și Şi-i hmm? hmm? vădu dumnealui? Dumnealui, Vanu Grigori Brizoi Ot Bârzoien şi soţul dânghe tocmai de-n vremea volentirilor. <laughs> ăsta e socul, ne Bondici. Mm, neschi! uite mai avută. să cu coane de ce mă aflu eu aici la pe la șasoa? În loc de a-l la moșie după obișed. Înțeleg? Îmi vine să le de la inimă? Potrivit răvașului ce ți-am scris din 15-a următoare anul 1844, Am venit să te din Iești cu nepusă masă. Hai, hai, hai! Că brustul și coșiul ne așteaptă cu Preoții coșură, și coșuri, scăpătați-i așa Niște, niște răzași Nu, no, ne Dar păi să știți bine a ta, din ziua de astăzi Au fost cele mai mari Familii în vremea vieșii Iar încep cu Mă rog, ajungă-ți În sfârșit Vorbă multe săreșie Brusturi și coșiurile sunt oamenii cu moșoarele lor Cu, cu banișorilor. lor Cu moșiteșoarele lor da, hai, știu hai, lor. Hai, hai, hai, hai la pânsuie la locul nostru Și nu mai umbla după cai despre părere Suflețelule Hai, hai, hai de. Nu ca astăzi și nu mai lungim vorba Trăsura ne-așteaptă la scară cu lucruri cutări Sunt cu minavetul meu? Tiranule! Așa, așa, așa, așa dacă-ți place, altădată să știi de la mine o vorbă bătrânească Nu te-ntindim mai mult decât ți-o iala Iar le topi bre, las că-i destul Ia ca vin E să-mi măcar zoa bună de la prietenii mei Măi, măi, cavan mai ești cu plecasiuni, boier dumneavoastră. Coptilili le-ați văzut? Ah. Icată și Calepsita. No, Aistesi. Cum le-am procopsat de 27 de ani? Una e de 16 pe 17 și una de 18 pe 19. A -a -a -a. Îi împlinesc chiar acum la lasata săcule. Precum videți! Îți tinerele, frumușele, curățeli, hărnișele, cu ghițarda lor, cu cadrilul lor, cu franțuzasca lor. Ascultați! Parle franse, Mamzel? Ui, mamă! Le-ați auzit? Ca apa! Com Fetelor, le pleze-vo cavaleri cavaler de la Ieși? Ui, mamă! Da, ei, ei, v-am spus și se vă plași. Ascultați-mă pe mine că eu știu și știu. Nu pierdeți telipirul din mână. <laughs> Fetele bune, dimaritat, îs de minune, vă spun curat. <laughs> Brunză verde mă și ieși Până nu pleca din ieși spuneți mă rog, îndată de vă plași și o fată Cu scrâniești ca să mă fac lui Bârzoi să i să-i viu de Iată-l-i-s bibiși hazlii să mă numii Vreți sau va, să fiu? Coram palme ca soștii. știi. le da! Îți i pura! Ha! Ha! Ha! Ha! ha. Hai, o, da, hai, hai, Ați ascultat, Ha! Ha! Adaptare radiofonică după comedia lui Vasile Alexandri A interpretat un colectiv artistic al Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași Distribuția a fost următoarea Coana Chirița, Miluță Gheorghiu, artist al poporului Grigori Bârzoi, Constantin Sava Aristita și Calipsița, Virginia Caradin Raiciu și Carmen Barbu Pungescu, Valeriu Burlacu Bondici, Ștefan Dăncinescu, artist emerit Guliță, Alfons Radvanski, văduva Afin, Margareta Baciu, artistă emerită, Luluța Virginica Bălănescu, serdarul Cuculeți, Ion Lascar, artist emerit, un fecior Emilian Popescu, Ioana Eliza Nicolau, Vameșul Nicolae Veniaș, surugiul Constantin Cadeschi, Neamțul Mihai Grosaru, Copiii Vali Marinescu și Lidia Persovschi, Unipistat Virgil Raiciu. Conducerea muzicală, Sandu Leonte, regia artistică, Miluță Gheorghiu, artist al poporului și Mihai Zira, maestru emerit al artei.